Але, може, вона бреше сама собі? Потюпала Фрідман. Їй не до художньої частини. Стомилася старенька. За один вечір стільки переживань. А тут ще він зі своїм вибриком. Теправду кажучи, Розалія Самілівна винна. Нащо було так довго теревенити? Андрій посигналив у слід старій. Фрідман зупинилась. Він вийшов з машини. Вибачте. А, це ви? «Що тут вибачати? За сорок років роботи я сама прокляла цю скриню не менше, як сорок тисяч разів. Але тепер, тепер охоче тягала б ще стільки ж, якби ж то можна. Раджу вам щиро. Бережіть кожен день, кожну годину. Постараюсь. Бувайте здорові. Будьте щасливі». Повернуся в карету. «Сигарета, ось порятунок». Унікальний джебел, що визрів під балканським сонцем на гарячих схилах Родобських гір. Приємно лоскоче горлянку, присипляє мозок, заспокоює нерви. Гриць берився на світі. Добре, що Фрідман не образилась. Не понесла з собою навіки вічні злість на нього. З будинку вибігла Валя, за нею Олег. Ващенко прикрив рукою світлячок сигарети. Не хотів, щоб вони помітили його. Не варто тривожити теперішнє минулим. Чубакий парубок наздогнав дівчину, схопив під руку, побрили навмання. Бідний Микола Зайцев, дорогий Андрію, Андрійку, Андрійчику, пишу тобі знову, як писала не раз, хоч ти про це нічого не знав, не знатимеш і на цей раз, бо листа я порву. У мене горе, й мовтішне. Самотність, моя постійна подруга, тепер невідступно сновигає за мною. Сидить поруч за столом, стоїть за плечима, коли я сумую біля вікна. Лягає зі мною в ліжко. Я самотній, як ніколи. Нема більше на світі моєї доброї мами. Телеграма прийшла у полудень. Треба було негайно летіти в Москву а на вечір призначено мою виставу. Всі квитки продано, про відміну спектаклю не може бути і мови пізно, а заміни в мене поки що нема. Ох, ти ж доле акторська! Вмирає мама! А я не можу, не маю права кинути на призволяще колективу, зневажити інтереси глядачів. Залишилася, грала. були оплески, хоч жодного епізоду, жодного слова з цієї вистави не збереглося в моїй пам'яті. Вилетіла ранковим літаком і запізнилася. Матері вже не було. Було б мертве, напахчене відразливими парфумами тіло, холодне й байдуже. Так і лишились мені навічний спогад, нестерпний запах духів, скорботні квіти. Скільки радості приносили мені квіти після кожної вистави. Вологий глиняний горбик на бітупалому ваганьковому кладовищі, загубленому серед кипучих лабіринтів Москви. Повернувшись в Одесу, я стуги пішла до моря. Може, хоч воно втішить мою журбу? Сині безмежжя, подвічний рух, вікова незмінність. Справді, що таке горе людини? Ще одна солона краплина, в неосяжній безодні житейського моря. Море мене ще більше розтривожило, але думала я вже не про те нагле горе. Матері не вернеш, не воскресиш. Думала про тебе. Море скував штий. Лише в годили дача прибій, набігав на набережну рінь. Спроквола ворушив, поснуле каміння. На тендітних пухирцях піни Спалахували згасали розщеплені спектри райдух. Для мого настрою не вистачало хіба що традиційного Лермонтовського паруса. Замість нього до причала Одеського порту буденно швартувалися прозаїчні торговельні судна. Крізь їхню будинність мені вчувалась романтика океанських штормів, тропічних злив, екваторіальної блакиті. Хоч усі ці романтичні дива видаються нам принадними, либонь тому, що ми про них снимо та маримо здалеку. Далечінь породжує романтичну оману. Я не розчарувалася в своєму покликанні. Люблю сцену все більше і більше. Не проклинаю її навіть за те, що вона розлучила мене з тобою, що позбавила можливості попрощатися з мамою. Театр — це чарівне царство, де все так само, як у житті, і зовсім інакше. Колись театр навіть здавався мені храмом, святиною, а Сергій Шафран – Богом. Хто знає, може проза будній убили б нашу любов? Може ми довше і палтіше будемо кохати одне одного здалеку? Ні-ні, я не хочу виправдати нашу вимушену розлуку. І в щоденній близькості ми, певно, зуміли б знайти Безліч дрібних та великих радощів, щоб зберегти святкову піднесеність, необхідну для щастя. Але нам судилося бентежне й тривожне кохання на віддалі.